Tizenhetedik fejezet Megbeszélték, hogy evezni mennek. Június elejé szombat délután volt. Berta és Hana a kórháztól éjszakra fekvő öbölcsónak háza felé vezető ösvényen gyalogolt. Hana a bánya területén lévő üzlet egyik törzsvásárlójától kért kölcsön egy evezős csónakot. Napsütése szélcsendes időt fogtak ki. Berta Hana mögött lépkedett mert az ösvény olyan keskeny volt, hogy nem fértek volna el egymás mellett. Berta egy könnyű, kigombolt nyakú, kétrészes nyári ruhát viselt, a fejére lapos pamutkalapot tett, a karján pedig egy kosár lógott, benne egy üveg cseresznyelével és két bögrével. Hana aznap egy viseltes, csíkos taftruhát öltött, a derekán keskeny bársonyövvel. Fölötte egyenruhára emlékeztető rövid posztó kabátkát viselt. Nagyon kényelmes az evezéshez, magyarázta, mikor találkoztak, anélkül, hogy Berta bármit is kérdezett volna. Hana egy zsákot cipelt a hátán, amelyben egy takaró, néhány ruhadarab és a Berta által készített elemózsia kapott helyet. Nincs olyan messze, mondta Hana anélkül, hogy hátrafordult volna. Semmi gond, kényelmes a cipőm. Ez nem volt igaz, mert a cipő kis szűk volt, de Berta nevetett, mert élvezte a napot, és már alig várta, hogy evezzenek. Úgy tervezték, hogy a kis sziklasziget Vindkjeft Holmen-e legkülső részéig kicsónakáznak. Berta többnyire hajók fedélzetén utazott át azokra a szigetekre, ahol a Torgerson család ismerősei éltek. Máskülönben az efféle kiruczanáson résztvevő nőkről csak olyan festményeket lehetett látni, amelyeken egy férfi evezett, miközben a hölgyek fehér ruhában egy napernyő alatt ültek hátradőlve. Ha jobban belegondolt, onandán a világító torony őrének lányán kívül soha nem látott más nőt evezős csónakban, pedig a tenger sohasem hemsegett ennyire a halaktól. Ebben a pillanatban hanár racsoló angolsággal darra Row, row, row your boat, gently down the stream, merrily, merrily, merrily, merrily, life is but a dream. Berta csatlakozott hozzá. Énekelve lépkedtek egymás mögött. Life is but a dream. Egyikük sem tudott angolul, de megértették a szöveget. Mert ha nem is szólt tisztán minden hang, Mégis olyan volt, mint egy álom. Ahogy Hána mögött gyalogolt és mély hangját hallgatta, Olyan volt, mintha egy meleg áramlatban gázolna, Amely minden egyebet kizárt. Josztány olszent, a családját hógezűnben, A kis tordisz hiányát, a bolti munkát. A csónak régi és szép volt, Fenyőből és tölgyből készült, a két végén elcsúcsosodott, és jó négy méter hosszú lehetett. Álmosan ringatózott két cikla között a vizen. A csónakház úgy borult fölé, mint egy kagylóhéj. Hát nem gyönyörű? kérdezte Hana, és leemelt egy evezőpárt a tető alatti keresztgerendák egyikéről. De igen, nagyon. Én mit csináljak? Kimerheted a vizet. Berta egy vízmerő szapojt kerített, és óvatosan belépett a csónakba. Néhány pillanatig állt, hogy megtalálja az egyensúlyát. A csónakházba beáramló napfény megcsillant a kátrány fán. Egy igazi oszelver! Valószínűleg hordalandon készült, állapította meg Hana, miközben feltekert egy kötelet. Nézd csak meg, hogyan áll az oldalpalánk az ornál. Igen, Berta látta, hogy szinte függőlegesen merül a vízbe. Ott pedig már jóformán vízszintes, mutatott Hannah a csónak oldalára. Hannah mosolyogva egyensúlyozott egyik lábával az evezős peremén, a másikkal a mellette lévő sziklán támaszkodva. Berta látta, hogy a deszka szinte meg van csavarodva. Egészen olyan, mint az ekevas, úgy bizony, hamarosan fel is szántjuk vele a vizet, bólintott Hana. Amikor a hajó készen állt, Hana az egyik evezővel ellökte magukat a csónakháztól, majd leült a középső evezőpadra. Berta vele szemben telepedett le. Hana a villágba helyezte az evezőket, majd néhány könnyed mozdulattal takaros ívet leírva a megfelelő irányba fordította a csónakot. A tenger kisé hullámzott, de szinte alig volt szél. Annyira másnak tűnt minden idekint a vízen. Bertát egyszeriben zabolátlan vidámság töltötte el, úgy érezte, ha semmin is nevetni tudna. – Windkeft hol mene, jövünk! – kurjantotta, majd lekapta a fejéről a kalapot, és integetni kezdett vele, mintha a sziget, ahová igyekeztek már várná őket. Hana megcsóvált a fejét, de közben mosolygott. Na végén még azt hiszi, valaki hogy segítségért kiabálunk, mondta, és neki feszült az evezőknek. A száraz földön azonban egy lélek sem volt. Ahogy a többi csónak és hajó fedélzetén sem láttak senkit. Mintha mindenki más eltűnt volna a föld színéről. Az evező csapásokba és a hullámok csobogásába fulladtak. Örökké ebben a csónakban akart ülni, hogy érezze a tengerbe lógatott kezén a hideg víz érintését. Hogy hánát figyelje, aki úgy uralta az evezőket, mintha legalábbis egy oszelver fedélzetén született volna. Nézze, ahogy előre hajol, majd minden ízmát megfeszítve eltolja magától a vizet. Igen. Felszántotta a tengert, úgy hajtotta a csónakot, mint valami igásló. A felső teste teljesen ellazultnak tűnt abban a pillanatban, amikor előre hajolt Berta felé, ám amikor maga felé húzta az evezőket. Megfeszült a puszta koncentrációban. A csobogó víz, a hullámok hangja és a surrogás, ahogy Hana eltolja magától az evezőt. A kiemelkedő evezőkről lecsöpögő víz. Hanna testének ereje, ahogy Berta felé tolja a vizet. Újra és újra, miközben a szigetcsoport lassan kibontakozik előtte a napfényben. Szédítő boldogság egy csónakban ülni egy ilyen lenyűgöző emberrel. A sziget, amelyet kiszemeltek maguknak viharvertés sziklás volt, a repedésekben azonban fűpárnák nőttek. Többfelé magas, rózsaszín tengerparti pázsitszek fűringatózott a szélben. Együtt húzták partra a csónakot egy öbölben, Hanna pedig felkapta a kötelet, hogy egy sziklához rögzítse. Nagy keze fürgén is ügyesen mozgott. — Ezt soha ne felejtsd el, mondta mindig, az édesapád? mm? Miféle csomó ez? Szorító gyolcas. A szoruló hurkok királynője. Hana maga biztosan mosolygott, és felkapta a hátizsákot. Berta a kosarat vitte. A nyugat felé néző kopár simára kopott sziklák felé vették az irányt, ahol jobbára csak száraz fűcsomók lengedeztek a szikla felületet pedig sötét gombafoltok tarkították. Találtak egy nyugati fekvésű mélyedést, amely a tengerre nézett. A fátyolfelhőkön átderengő nap opálos, halvány sárga lepelként lebegett a szürke takaró fölött, amelyet Hana a földre terített. — Tessék, foglalj helyet! — mondta. Berta leült. Hana állva maradt. Mert a levette a cipőjét és a harisnyáját, és megmaszírozta a lábát. A szikla kellemesen meleg volt. Kinézett a tengerre. Gyönyörű, mondta. Egyetértek. És nyugodt, még ha fúj is a szél kicsit. Igen, egy ideig egyikük sem mondott semmit, mert visznesz hangjaira füleltek, amiből semmi sem hallatszott. Sem a bányák, sem a gépek és a kőtörés zaja, sem a vasúti kocsik zakatolása, sem a lovak vagy a köveket és egyéb teherárukat rakodó emberek lármája a kikötőben. Csak a tenger hangját hallották, ahogy a hullámok a sziklának csapódtak, majd visszavonulót fújtak, Hogy azután újult erővel Veselkedjenek neki. Szagok sem voltak. Sem a kemence És kéményekből, Éjjel-nappal gomolygó füsté, Sem a széné, a főzésé, A szántóföldeken szétszórt trágyáé, Vagy a latrinák és magánvécék bőze, Amelyeket éppen kiürítettek. Itt csak a só és a felmelegedett kőillatát lehetett érezni. Hanna hátat fordított a tengernek, és levette a kabátját. Kimelegedett az evezés után. A ruha hónalján nagy sötét foltok égtelenkedtek. Egy izzadtságcsepp görtült végig a nyakán. A ruha anyaga alatt megbújó melle kicsi volt, és a kettő kisé távol helyezkedett el egymástól. Bertának eszébe jutott Stange asszony, aki úgy vélte, hogy a meleg időjárás erkölcstelenségre ösztönzi a fiatalokat, mert mindenfelé könnyedebb ruhadarabokban lehet őket látni, és titkos helyekre vonulnak. Egy száraz fűszára siklott a pillantása, amelyen egy apró katica bogári parkodott felfelé. Hangosan ezt mondta. Szűz Mária, repülj Istenhez! Apró gyöngytálon érkezik lakomád. Szép, bólintott Hana, aki még mindig állt. A katica bogár megállt a magas, lengedező fűszál tetején. Berta oda tartotta az ujját, hogy hidat nyújtson a számára. A kis bogár azonban nem mozdult. Vagy száz fok van ebben. Hana kigombolta a burgundi vörös gombokat a mákasán, meglazította az övet a derekán, és hagyta, hogy a ruha a sziklára essen. Úgy lépett ki az anyagból, mint egy gyerek. Azután levette nehéz szipőjét, és legördítette magáról a harisnyát. A ruhát a sziklára terítette száradni. Bő, kopott, megszürkült alsó nemőjének pamutanyaga anyaga a testére tapadt. Berta képtelen volt levenni róla a szemét. Miközben ettek, Hana egy hatalmas szoborról mesélt, amelyet Amerikában emelnek hamarosan. Egy Isten nőt ábrázoló szabadságszobor, mondta. Egy nőről mintázott szobor? Hana bólintott, és azt mondta, a szobor, amely a francia nép ajándéka lesz, Viszneszen bányászott részből készült. És hogy a bányavállalat azon dolgozik, hogy mindenfelé hírét vigye a Viszneszi résznek. – Emlékszel arra a rengeteg francia hajóra a kikötőben? – Igen. Az isten nő egy hatalmas fákját tart majd a kezében, ami a haladást és a felvilágosodást jelképezi. – És tényleg egy nőről mintázzák? – ismételte meg Berta. – Hát nem csodálatos? – Nem tudom. – De, igen. – a másik kezében pedig egy táblát fog tartani, amelyen egy dátum áll majd, 1776. július negyedike. Ezen a napon hagyták jóvá a függetlenségi nyilatkozatot, ami kimondja, hogy minden ember egyelőnek született. De mégsem vagyunk azok. Nem születtünk egyelőnek. Tényleg nem. De Isten mindenkinek életet adott. És azt mondta, mindannyiunknak jogunk van ahhoz, hogy a boldogságra törekedjünk. Amikor este Berta egyedül volt a szobájában, a tolakodó, zavaros érzés végül konkrét és érthető kifejezést kapott. Hana érintésére vágyott. Azt kívánta, hogy közel kerüljenek egymáshoz. Hogy Hana keze megérintse. Átölelje őt. Nem akart erre gondolni. Nem akart mást, csak az ágyban feküdni, nem gondolni semmire, hagyni, hogy a percek keresztül folyjanak rajta, mint valami homok órán. Csiklandozva, szemenként perekve, át a testén. Nem akart gondolkodni. Izzadságban úszva ébredt az ablakon beszűrődő fényre, de vasárnap volt. Az Isten tisztelet pedig csak 11 órakor kezdődött. Ábránt képek bukkantak felelméjében, meg sem próbálta elhessegetni őket. Hana lépkedett előtte, ugyanazon az ösvényen, a csónakház felé. Az alakja ringatózva mozgott a tájban. Aztán hirtelen azt akarta, hogy Hana megmentse. Elképzelte a lángokat és Hanát, amint megfordul a remegő hőség túloldalán. A száját! Éles orrát, a haját, intenzív pillantását. Hana erős karjában átemelte őt a lángok fölött. Magához. Berta a fal felé fordult, és a tapéta virágaira merett. Az e féle gondolatainak nem egy férfiról kellene szólniuk. Férelökte a paplant és felült, talpát a padlóra helyezte. Hana még soha nem érzett ilyen idegenkedést és utálatot egy másik ember iránt. Olyas valaki iránt, akiről azt hitte, ismeri. Mert kicsoda Hana, aki ilyen gondolatokat vált ki belőle. Aki valahogyan a fejébe férkőzött, és úgy felforgat odabent mindent, mint valami Lucifer. Az is svéd pap egyszer azt mondta, hogy az ördög olykor csúszómászóként és féregivadékként fedi fel az ember valóját. Felkelt, kibújt a hálóinkből, és vizet öntött a kancsóból a mosdótába. Naív volt, bizalommal teli, és beengedett valamit az életébe, amit derűsnek és reménytelinek vélt. De ami végül szörnyű gondolatokat keltett benne. Egy troll képét látta a mesékből, aki karcolást ejt az ember szemén, hogy az csak torsz képeket lásson. Öltözködés közben megfogadta, hogy a jövőben nem tölt annyi időt Hanna Brumenesszel. A következő héten beleegyezett, hogy három napra elkísérje Bergenbe Josztály szent. Stange azt mondta, hogy a boltos lányok egy hét szabadságot kaphatnak a nyár folyamán. Mivel Berta Stange úrnál és a neénél lakott és kosztolt, az ő engedélyüket kérte, hogy egyedül utazhasson egy fiatalemberrel. Stange asszony úgy gondolta ez illetlenség, ennek ellenére egyetértett a férjével, aki szorgalmas és megbízható férfi embernek tartotta Olszem fővájár helyettest.